Negyedik fejezet. Mildendor Liliput fővárosa a császári palotában. Beszélgetés szerző és egy államtitkár között az államügyekről. szerző felajánlja szolgálatait a császárnak háború esetére. Szabadságon visszanyerése után legelső kérésem az volt, hogy megtekinthessem Mildendót, a fővárost. Ő felsége ebbe szívesen beleegyezett, de előbb újfent a lelkemre kötötte, nehogy valamelyik alattfalójába vagy a házakba kárt tegyek. A népet falragaszokon figyelmeztették, hogy meglátogatom a várost. A város fala harmad fél láb magas és legalább tizennégy hüvelyk széles, úgyhogy egy szekér kényelmesen elvonulhat rajta. Tíz lábnyi távolságban erős állványok támogatják ezt a falat. A nagy nyugati kapu fölött léptem át, és óvatosan mentem végig a főutakon, zubbonyban, nehogy a háza keresztét kabátom szárnya letördelje. Nagy körültekintéssel sétáltam, nehogy rálépjek valakire, aki esetleg ott maradt az utcán, bár mindenkit figyelmeztettek, hogy a saját érdekébe óvakodjék kilépni házából. A padlásablakok és a háztetők persze tele voltak kíváncsiakkal, soha ennyi embert nem láttam együtt. A város alakja szabályos négyzet, minden oldala 500 láb hosszú. Két nagy út keresztezi és ossza négy részben, öt láb szélességben. Az utcák is átjárok, melyekben nem hatolhattam be, 12-18 hüvelyk szélesek csak. Ebben a város részben ezer lélek lakik, a házak három és öt emeletesek, soka bolt és árucsarnok. A királyi palota a város közepén áll, ott, ahol a két fő út keresztezi egymást két láb magas fal veszi körül, az épülettől tizenkét lábnyi távolságban. Ő felsége engedelmével átléptem ezt a falat, és elég helyem lévén még az épületig kényelmesen áttekinthettem az egészet. A külső udvar negyven láb széles négyzet, belül még két udvar van, legbelül a császár lakosztálya, amit nagyon szerettem volna látni, de egy kicsit nehezen ment. A legnagyobb kapuk tizennyolc hüvelyk magasak és hét hüvelyk szélesek lévén. Már most a külső építkezések legalább öt lábmagasak, ezeken nem lehetett átlépni anélkül, hogy peremüket megsértsem, bár a falak vertkőből voltak és négy hüvelyk vastagok. De ő felsége nagyon szerette volna, ha kastélyának pompáját megszemlélhetem, s így három napot fáradtam azzal, hogy a császári parkban száz méternyire a várostól zsebkésem segélyével néhány nagy fát kivágjak. E fákból aztán három láb magas zsámolyokat szerkesztettem, melyek elbírják súlyomat. A faragások még egyszer megjelentek. Még egyszer bementem a városba, kezemben tartva a két zsámolyt. A külső udvar széléhez érve ráálltam az egyik zsámolyra, a másikat kézbe vettem, áttettem a másik udvarba. Most már az egyik zsámolytól kényelmesen át tudtam lépni a másik zsámolyra, kampós botommal a másik zsámolyt aztán felhúztam. Így jutottam be a legbelső udvarra, oldalamra feküdtem, és úgy néztem be a középső emelet ablakain, melyeket ez alkalommal nyitva hagytak. A legragyogóbb berendezés kápráztatott el. Ott volt a császárné és a fiatal hercegek. Mindegyük a maga lakosztályán, kíséretük főbb tagjai között. Ő császári felsége igen kegyes volt szívélyesen mosolyogni rám, s az ablakon keresztül csókra nyújtotta a kezét. Ezúttal nem bocsátkozom további leírásokba, tekintettel arra, hogy megfigyeléseimet különben is nagyobb menüben akarom összegyűjteni, mely sajtó alá kerül nem sokára. E a császárság részletes leírása foglaltatik, megalapításának és uralkodóinak története, különös tekintettel háborúikra, törvényeikre, vallásukra. Leírom növényeiket, állataikat, erkölcseiket és szokásaikat, más hasznos és tanulságos adatokkal egyetembe. Jelen művemben csak azokat az eredményeket akarom vázolni, melyeket birodalomban töltött, mint egy kilenc hónap folyamán velem kapcsolatban az olvasót érdekelhetik. Egy reggel, mint egy két héttel azután, hogy szabadságomat visszanyertem, egyetlen szolga kíséretében meglátogatott Reldeszár, a császár személye körüli államtitkár. Meghagyta kocsisának, hogy várja be, és kért, beszélhessen velem egy óráig. Szívesen rendelkezésére álltam, részint személyes érdemeivel, részint arra való tekintettel, hogy sok jó szolgálatot tett nekem az udvarnál, kérvényeim ügyében. Hogy könnyebben beszélhessen a fülembe, mondtam, hogy majd lefekszem, de ő inkább szerette, hogy csak vegyem a tenyerembe. Azon kezdtek, gratulál szabad lábra helyezésemhez. Megjegyezte, hogy némi érdeme is volt benne, legalábbis abban, hogy ilyen hamar elintézték az ügyet, de be kell a, úgymond, hogy az udvar jelenlegi helyzete szerepet játszott a kérdésbe. Bármi virágzónak lássék birodalmunk idegen ember szemébe, mondta továbbá, Két nagy baj nyugtalanítja, huzamosabb idő óta. Belső pártvillongások és egy külső támadás alakjába, mely a hatalmas tengeri nép részéről fenyeget. Ami az első kérdést illeti, tudnia kell, hogy 70 hónapja immáron két hevesen küzdő pártra szakadt az ország politikai tábora: a Tramexán és a Szálmegszán pártokra. Az egyik párt alacsony cipős sarkot visel, a másik magasat. A magas sarkóak a régi rendszer hívei, de ő felsége inkább az alacsony sarkóakat arkalmazza a kormányzásba, és minden állást velük tölt be, amint bizonyára észre is vette már. Ő császári felsége sarkai legalább egy dróllal alacsonyabbak, mint az udvaroncoké. Drúr az egy hüvelyknek tizennegyed része. A feszültség a két párt között ott tart már, hogy nem esznek, nem isznak együtt, nem is beszélnek egymással. Jelenleg úgy áll a dolog, hogy a magas sarkúak száma meghaladja a miénket, a hatalom azonban a mi részünkön van. Viszont attól tartunk, hogy ő császárik fensége, a trón örökös, nem ellen szenvez a magas sarkúakkal. Legalább lehetetlen volt észre nem bennünk, hogy a fenség egyik sarka valamivel magasabb, mint a másik, minek következtében a fenség kicsit csámpással jár. Már most e belső viszálykodás közepette, mint komolyabban fenyeget blefuszkú sziget felül a támadás. Blefuszkú a világ másik nagy birodalma, csak nem olyan nagy és hatalmas, mint a miénk. Ami ugyanis az ön állítását illeti, hogy még más hatalmas államok és birodalmak is léteznének a világon, oly terjedelmű lakókkal, mint ön, e-feltevést tudósaink kétségbe vonják, és inkább azt vélik, hogy uraságod a holdról potyant közénk, vagy valamelyik csillagról, hiszen nyilvánvaló, hogy száz olyan ember, mint ön, Rövid idő alatt fölenni ő felségi birodalmát, különben is történelem tudósaink, akik ha hónapot írtak le, nem említenek fel Liliput és Blefuskunk kívül más császárságokat. Ez a két nagy hatalom 36 hónappal ezelőtt már heves és makacs háborúban állt egymással. Hosszú ideig a két ország megegyezett abban, hogy a tojást mielőtt megesszük, vastagabb felén kell föltörni. Dicsőséges uralkodó nagybátja azonban még gyerekkorában egyszer feltörvén a tojást vastagabb végén, megvágta az ujját. Atya a császár ekkor rendeletet adott ki, mert szigorú büntetést terhe alatt megtiltotta a népnek, hogy a tojást vastagabb felén törje föl. A népet annyira felbőszítette a rendelet, hogy hat tízben lázadást tört ki. E forradalmak folytán egyik császárunk életét, másik trónját vesztette. Blefeszkú uralkodói állandóan szították ezeket a polgárháborúkat, és ha elfojtották őket, a száműzöttek rendszeresen Blefuszkúba menekültek. Fejjezték, hogy 11 ezer ember szenvedett inkább kínhalált sem, hogy a hagyományok ellenére a vékonyabb felén törje fel a tojást. Több száz kötetet írtak erről a kérdésről. A vastagvégűek műveit hosszabb időn át betiltották és elkobozták. Törvény mondta ki, hogy a vastagvégűek nem választók és nem választhatók. E villongások folyamán Blefuscu nagykövetei többször szólaltak fel, vádolva bennünket, hogy megszektük Lustron, a nagy próféta alapvető tételét, mely Blundenkárban, a mi Bibliánkban foglaltatik, s mely szerint mindenki ott töri fel a tojást, ahol leghelyesebb feltörni, márpedig azt mindenki maga tudja legjobban, hogy neki hol esik a legjobban. Ez tehát lelkiismereti kérdés. Már most a vastag végű száműzötteket szívesen fogadták Blefuscu szigetén. Addig bátorították és támogatták őket, míg véres háború nem tört ki a két nagyhatalom között, mely változó szerencsével folyt sokáig. Közben 40 nagy hadihajót, sok kisebbet és 30 ezer embert vesztettünk. Az ellenség részén valamivel nagyobb volt a veszteség, mégis az ellenség annyira összeszedte magát, hogy igen tekintélyes hajúrajt épített, és jelenleg éppen azon vannak, hogy megtámadjanak bennünket. Ő császári felsége az ön erejét és értékét igen nagyra becsüli. Kegyesen megbízott, terjeszem elő ügyét és kérjem véleményét. Válaszomban megbíztam az államtitkát, adját ő felségének legalázatosabb hódolatomat és tudassa vele, hogy nem illenék hozzám idegenhez pártügyekbe avatkozni. De ha az ő személyének és birodalmának védelméről van szó, életemmel és véremmel rendelkezhetik.